Почувши це, я піднявся на ноги і твердо заявив, нічого більше вам писати не буду. Досить того, що я вам підписав, не впізнавши вашого справжнього обличчя. Говорити з вами теж більше не буду. Можете не викликати. Мене на прикордонній ділянці через декілька тижнів вже не буде, якщо я не неблагонадійний для вас. А цих декілька тижнів Мені потрібні, щоб замість мене поставили іншу людину, а я мушу за всі роботи, які я прийняв у людей, оформити наряди, щоб люди отримали свої зароблені гроші. Він як скочив з лобіни ноги, машинально відсунув шухляду письмового стола, за яким сидів, і куди, як видно, раніше положив для такої психологічної атаки заряджений наган, схватив його, і в страшній люті, як вдарив ним переді мною по стої, аж попідскакували письмові прилади на ньому. Залишив нагана там, мабуть, щоб я ще більше устрашився, бачивши перед собою в наганному барабані засунені кулі. І як закричеть, переходячи на ти, «Ти що думаєш, я з тобою панькатися буду? Сідай і пиши!» І продовжує про себе говорити. Він думає, що ми не знаємо їх, і нам бракує продавців таких, як він. Ми всіх вас знаємо як облуплених, все знаємо. Я просто хочу звірити твої записи, чи ти правду пишеш. Пиши! Я після його психічного маневру теж сповнився гнівом, і то був благородний гнів. Він спас мене з його руки. Я як стояв на ногах і дивився, на того Нагана, якого він кинув так, що він був набагато ближче до мене, як до нього, і власне сказав, «Заберіть Нагана! Ви що розкидаєтеся зброєю? Ви що загрожуєте мені зброєю? Не по призначенню. Хто я для вас? Що ви дозволяєте собі? Так відноситися до мене? За яку провину? За що? Заберіть Нагана! І припиніть свої погрози, щоб не мати неприємності, і розійдемося як люди». Він взяв нагана і поклав стіл. Я продовжив. Більше я на ваш виклик не приходжу. Якщо розходимося, як люди, все, що було, лишається між нами. Якщо ні, я мовчати не буду. Мені нічого втрачати. А вам, мабуть, є що. І честі вам не прибавить така праця, як оце ви Всього доброго. І я пішов до дверей. Він підбіг спини у мене і каже. Я хотів з тебе зробити людину, а ти дурень, а міг далеко би піти. Я відповів, дякую за ваші турбати, я буду людиною без вас. І запитав, я вільний? Він каже, ні. Ти що думаєш, що я тебе так відпущу? Щоб ти ходив і ляпу між людьми, язиком? Ніколи. Я бачу, з тобою не зговоришся. Я відпущу тебе при одній умові, що ти даш мені підпис, що скільки будеш жити, ніде, нікому, ні слова не скажеш про те, що було між нами. Як десь проговоришся, ми знайдемо тебе, хоча б ти був і в Австралії, а тоді жалій на себе. Добре, уже підписую такі умови, усміхаючись відповів я. Тоді же створили такий документ, і я підписався. Коли я підписався, він порадив мені залишатися на тій роботі, де я працював, біля кордону, щоб мені не приходилося пояснювати причини мого уходу звідти, щоб не заходити в розмови про те, що було між нами. Я подякував, і ми розійшлися. І я мовчав від 1951 року до 2003 року. А тепер перед моєю смертю вже тут, в Америці, описав про це для своїх дітей і внуків, щоб ви знали, як жилося нам. Якби мені Бог не дав мужності так наступити на Нього, мабуть, я би не зміг відірватися від них. Вони б крузляли кругом мене і запитували, щоб я в словах провинився. А то був такий час, що була б людина, а провини робили будь-що для неї щоб її засудити. Я думав, і навіть журився, що з цього інциденту, який я мав з тим кідебістом, виникне проблема для мене. Бо то були сталінські страшні часи, в яких людина була як муха перед свавіллям безбожності. Але сталося чудо. Мабуть, Бог дав йому якийсь ложний страх за втілення своїх незаконних методів зброєю і моя відвага так наступити теж обезброїла його, і це було тільки від Бога. Бо хто я, щоб кидебіст боявся мене? Це сталося щось таке, як написано в Писанні, що від одного юдея буде втікати тисяча ворогів. Після того я працював на різних посадах і місцях, і за 52 роки прожитих у бувшому Радянському Союзі з кедебістами приходилося зустрічатися не раз, при складних обставинах, не у мою користь. Я відстоював Боже, а вони робили своє, але ні одного разу вони мені більше не запропонували працювати на них. Тільки з незадоволенням пригрожували мені, що я такий-сякий не хочу допомагати їм що вони в силі і мають за що посадити мене в тюрму, але просто їм не хочеться. Я за всі 52 роки всюди відчував за собою їх нагляд, навіть в середній Азії, в Горах Киргізії, на Алтаю, в Сибірі. Де мого минулого ніхто не знав, а їх рука дотягувалася аж туди, щоб обмежувати мене. За такий довгий час в нашій місцевості цих гідебістів змінилося багато, і кожен з них знав про конфуз, який вони мали зі мною у Фалкові. Це виявлялося у моїх стичках з ними. Вони мене і в церковний комітет, як в тій порі вони називали керівництво церкви, не пропустили, а викреслили списків кандидатів на те служіння, такі, як я, їм не підходили. Можливо, у моїх описах я ще згадаю про дещо відносно того. Початок військової служби в 1952 році я був покликаний в Радянську Армію. Військово-медична комісія признала мене годним для служби в авіації. Хоча у всіх державних записах я був помічений як сектант, віруючий. І мені не світилося служити у таких гонорових військах. Та, мабуть, у Божому плані було так, щоб я опинився в авіації. Не один раз і не два я мав стички і неприємності з властями, у тому числі і з військоматом, з того приводу, що я належав до церкви, а ще більше до секти п'ятидесятників, яка в тій порі не мала права існувати в радянському державі. На нас наклеїли ярлик ізувірської секти, яка приносить жертву дітей. А її члени говорять іноземними мовами, що засвідчує про те, що вони мають зв'язки з американськими імперіалістами. І ніякі наші доводи, що це не так, не могли нас виправдати в очах суспільства, озлобленого комуністичною пропагандою проти нас. Віруючи хлопців сектантів, як нас називали, майже не брали у частини на службу, а направляли в бідівельні війська які і в мирний, і в воєнний час дуже потрібні. Тому що, як правило, всі віруючі не були комсомольцями. Половина з них відмовлялася від присяги, таких судили воєнним трибуналам. Одним словом, з ними у армійців були одні проблеми. І це не робило честі славні радянські армії, що серед комуністичного суспільства ще є якісь богомоли. А мене, на диво, мені самому, забрали в авіацію. Це було 31 травня, коли розпочиналася спекота літа, і мене повезли в Середню Азію. Осінній призив, як правило, кожен раз везли на північ, де сибірські морози, а весняний призив у армію везли на південь, у пекельну спекоту. Якби везли навпаки, Весняний призив туди, де холодно, хлопці за літо легше би звиклися до тих холодів. А осінній призив туди, де тепло, так само було би легше звикнутися до спеки за час земної пори. Але ж ні, то була така політика, щоб застрахати, щоб замучити, загартувати, щоб кожний солдат від перших днів відчув, що з ним Армейський закон робить що хоче. Призивний пункт в нашій області був містечку Кіцмань. Туди кожен, хто отримав повістку і те до війська, повинен був з'явитися на вказаний день і годину. Ми зібралися багато хлопців з усіх сіл нашої області і чекали, коли за нами приїдуть представники різних військових частин, які мали нас доставити на місце служби. Ніхто з нас не знав, хто куди потрапить служити. І в яку місцевість? Це було вже воєнною тайною, щоб ми привикали не думати про своє майбуття, чи проситися кудись сюди чи туди. Ми повинні були з самого початку засвоїти, що ми вже не свої. Ми як прості гвинтики у великій машині. Де нас прикрутять, там будемо. Нас розмістили в товарний чотирьохосний вагон «Пульман», в якому... З боків були приладнені з досок двохповерхові нари. Ми розположилися, як кому вдалося. З нами в тому ж вагоні їхали два сержанти, які проїхали за нами, щоб доставити в свою військову частину. Тоді вже ми узнали, що ми будемо в авіації, бо погони сержантів були сині. Ми вже були підготовлені розбиратися по кольору погонів, хто до яких військ належить. Але куди їдемо, ніхто не знав. І ті сержанти не мали права нам відкрити тайну. Ми тільки по залічничних станціях бачили, що їдемо на південь. Десь через один тиждень ми приїхали в місто Баку. Чому так довго? Тому що це був товарний поїзд, не пасажирський. І іноді стояли по півднині і по днині, десь на яких станціях там поки формувалися ешалони. Щоб, щоб там нас причепити. І ото ми приїхали в місто Баку на березі Каспійського моря. Нам наказали злізати з вагона зі своїми речами. Була пізня ніч. Освітлення було дуже слабе. Ми нічого не могли зрозуміти, де ми. Думалося, що, можливо, вже приїхали на місце призначення. Але коли нас завели в якусь порожню залу і наказали розміщатися на підлозі до ранку на спочинок, ми думали, що це пересадка на інший поїзд. Та коли наступив ранок, стали розноситися якісь незвичні звуки. Дуже галасували пісклявими голосами якісь птахи. Глянули через вікна і побачили море. Та зграї чайок, які, здавалось, атакують берег. Люди були зовсім іншої раси. Мова їх теж була незрозумілою. Це були азербайджанці. Тоді я вперше побачив ослів маленьких коней з довгими вухами, як я тоді думав. Побачив якусь повозку на двох високих колесах, збитих з досок, як круглий щит. Вони були такі високі, що людина, яка сиділа у повозці, була на одному рівні з їх верхом. І геть вище від осла. Як для мене це було якесь небачене диво. Я не знав, що... Це ще тільки початок всього того, що я мав перебачити за свою службу. Пополудні ми прийшли на пристань. Нам заказали заходити в корабель, паром, на якому ми мали переплести море і потім далі їхати залізницею. У нижніх трюмах того корабля були вагони. Вагонні состави, які на другому березі моря, з'їхали на залізницю і їхали далі. Тому він і називався і паром. На кораблі ми розбістилися в пасажирських каютах, а до ночі нам дозволили бути на палубі. Мені було дуже цікаво. Я моря дотоді ніколи не бачив. Під вечір почало штормити, і нас заставили зійти вниз. Хоча наш корабль був досить великий, та нас таки добре погайдало. Через одну добу ми були вже в Красноводську, на другому березі моря Каспійського. Там ж поїзда до вечора. То було вже перше наше хрещення на спеку. В той час в місті Красноводську не було ні однієї деревини, тому що прісної води, щоб їх поливати, там не було – Її привозили для людей з баку кораблям через Каспі. Дивно було бачити тільки каміння, пісок і вулиці, де нема ні однієї деревенки, ні травенки, тільки кам'яні та глинобитні хати.